פרק ו. אחרי הדברים האלה עבר ישוע לצד השני של ים הגליל, אשר הוא ים טבריה. המון עמריו באו אחריו, כי ראו את הניסים שעשה בחולים. הוא עלה על ההר וישב שם עם תלמידיו. זה היה סמוך לפסח, חג היהודים. כשנשא ישוע את עיניו וראה עם באים אליו, אמר לפיליפוס, איפה נקנה לחם כדי שיוכלו אלה? וזאת אמר, כשהוא מנסה אותו, שהרי ידע מה התכוון לעשות. השיב לו פיליפוס, כדי שכל אחד יקבל קצת, לא יספיקו להם ככרות לחם במאתיים דינר. אחד מתלמידיו, והוא אנדריי, אחיו של שמעון קיפה, אמר לו, יש פה נער ולו חמש כיכרות לחם שעורים ושני דגים. אך מה אלה בשביל עם רב כזה? הושיבו את האנשים, אמר ישוע. הרבה עשב היה באותו מקום, ואנשים ישבו. מספרם היה כחמשת אלפים. לקח ישוע את כיכרות הלחם, ברך, וחילק להם כאוות נפשם. וכן גם עשה בדגים. כששבעו, אמר לתלמידיו, אספו את מה שנותר כדי שלא יאבד מאומה. הם אספו ומילאו 12 סלים בשאירי חמש כיכרות לחם השעורים שהותירו האוכלים. ראו האנשים את האות שעשה ואמרו, זהו באמת הנביא הבא אל העולם. כשהבחין ישוע, כשהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו, יצא שוב אל ההר, הוא לבדו. לעת ערב ירדו תלמידיו אל הים, ונכנסו לסירה, כדי לעבור את הים אל כפר נחום. החושך כבר ירד, וישוע עוד לא בא אליהם. אותה שעה נשבה רוח חזקה, והים החל לסעור. לאחר שחתרו כשניים או שלושה מילים, ראו את ישוע הולך על הים ומתקרב אל הסירה. פחד נפל עליהם, אך הוא אמר להם, אני הוא, אל תפחדו. אז חפצו לקבל אותו לסירה, ולפתע הייתה הסירה בחוף, אשר הפליגו אליו. למחרת, ראה ההמון אשר עמד מעבר לים, כי קודם לכן, לא הייתה שם אלא סירה אחת, וכי ישוע לא נכנס לסירה עם תלמידיו, אלא שתלמידיו נסעו לבדם. סירות אחרות באו מטבריה אל קרבת המקום שאכלו שם את הלחם לאחר שברך עליו האדון. קירות המון העם, שישוע איננו שם, וגם לא תלמידיו, נכנסו לסירות ובאו לכפר נחום לחפש את ישוע. כאשר מצאו אותו מעבר לים, שאלו אותו, רבי, מתי באת לכאן? ענה להם ישועה ואמר, אמן, אמן, אני אומר לכם, אתם מחפשים אותי לא משום שראיתם אותות, אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם ושבעתם. אל תאמלו בעד האוכל הקלה ועובד. אלא בעד האוכל הקיים לחיי עולם, אשר בן האדם יתנאו לכם, כי אותו חתם האלוהים אהב בחותמו. שאלו אותו, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פועלי אלוהים? השיב ישוע ואמר להם, זהו פועל האלוהים, שתאמינו בזה אשר הוא שלח. שאתה עושה, למען נראה ונאמין בך, מה אתה פועל? אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן למו לאכול. השיב להם ישוע, אמן, אמן אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים, כי לחם האלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. אמרו אליו, אדון, תן נא לנו תמיד את הלחם הזה. אמר להם ישועה, אני הוא לחם החיים. כל הבא אלי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. אבל אמרתי לכם, כי ראיתם אותי, ובכל זאת אינכם מאמינים. כל מי שאהב נותן אותו לי, יבוא אליי, ואת הבא אליי, לא אשליך החוצה. כי ירדתי מן השמיים, לא לעשות את רצוני שלי, אלא את רצון שולחי. וזה רצון שולחי, שלא יאבד לי איש מכל אשר נתן לי, אלא שאקים אותו ביום האחרון. אין זהו רצון אבי, שכל הרואה את הבן, הוא מאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. רטנו עליו היהודים, משום שאמר, אני הלחם היורד מן השמיים, ואמרו, הלו זהו ישועה, בן יוסף, אשר אנחנו מכירים את אביו ואת אמו. איך כעת הוא אומר, מן השמיים ירדתי? השיב ישועה ואמר להם, אל תרתנו ביניכם. אין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ימשוך אותו האב אשר שלחני. ואני אקים אותו ביום האחרון. אין כתוב בנביאים, וכל בניך לימודי אדוני. כל השומע מן האב ולומד יבוא אליי. לא שאיזה איש ראה את האב, כי אם זה שהוא מאת אלוהים. הוא ראה את האב. אמן, אמן, אני אומר לכם, המאמין, יש לו חיי עולם. אני הוא לחם החיים. אבותיכם אכלו את המן במדבר ומתו. זהו הלחם היורד מן השמיים, כדי שיאכלו ממנו ולא ימותו. אני הלחם החי היורד מן השמיים. אם יאכל איש מן הלחם הזה, יחיה לעולם, והלחם אשר אתן, הרי הוא בשרי בעד חייו של העולם. התווכחו היהודים זה עם זה, ואמרו, איך יכול זה לתת לנו את בשרו לאכול? אמר להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בשרי ושותה דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. כי בשרי הוא מאכל אמיתי, ודמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה דמי, שוכן בי, ואני בו. כמו שהאב החי שלח אותי, ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי, אף הוא יחיה בגללי. זהו הלחם אשר ירד מן השמיים, לא כמו שאכלו האבות ומתו. האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. את הדברים האלה אמר בבית הכנסת כאשר לימד בכפר נחום. רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? ישוע ידע בליבו שתלמידיו רותנים על זאת, ולפיכך אמר להם, האם זה מכשיל אתכם? ומה אם תראו את בן האדם עולה אל אשר היה שם בראשונה? הרוח היא המחיה, הבשר אינו מועיל כלום. הדברים שדיברתי אליכם, רוח הם וחיים. אך יש האנשים מכם, שאינם מאמינים, שכן ישוע ידע מראש מי הם שאינם מאמינים ומי יסגיר אותו. הוסיף ואמר, על כן אמרתי לכם שאין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ניתן לו מאת האב. בשל הדבר הזה נסוגו רבים מתלמידיו ולא הוסיפו להתהלך איתו. אמר ישוע אל השנים עשר, שמא גם אתם רוצים ללכת? השיב לו שמעון קיפה, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך, ואנחנו האמנו וידענו שאתה קדוש האלוהים. אמר להם ישועה, הרי אני בחרתי אתכם, השניים עשר, ואחד מכם, שטן. ישוע דיבר על יהודה בן שמעון, איש קריאות, כי הוא היה עתיד להסגיר אותו, והוא אחד מן השנים עשר.